Mátra aján, falusz élén lakik az én öreg Meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őszgidácska setes uta rátévett az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke. Arra balag öregnéne, ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Cili cica, bodrik mellé búbik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul gida lába, elmehetne az őszbálba, Vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzá való kedve. Barna szeme bús, szomorún, csüng a távol egy reggel bíbornapsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellőködött, kergett, dombok, lankák üzengetnek. Vára sarjó, gyenge hajtás, gyere haza gida pajtás. Könybe lábad az őszeme. Hely, nagyon is visszamenne, Csak az anyja úgy ne várná, Csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, Hol sejem fő, puha pázsit, Tarka mező száz virága, ősztestvérkét hazavárja. Ahol mókos ugrabugrál, Kopácsol a tarka harkály, Végan szól a kakuk hangja, Bábot cipel szorgos hadja. Várja patak, várja szellő, Kék ég alján futó felhő, gyöngyös harang virág, Vadárvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza, Dehogy mégse tartja, Kiki lakjék hazájában, őz erdőben, Ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja. Éj boldogul, özgidácska Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kisgidája visszanéze. Haszontalan állatkája egyre jobban szaporázza, olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mos sziklát. De a tetőn egy gerincen megfordul, hogy búcsút incse. Ég rét, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliramodik. Nyár elröppent, levél sárgul, leperg a vénbük Hóborul már házra, rétre, Egyedül él, öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, Nem felejti a kis fordul a föld, egyszer, kétszer Zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablak résen, Kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, Kitárja a kicsi kaput, Ölelésre rendül karja, kisgidácska, meg az anyja áldogálott, beereszti, szívedobban megismeri. Őzmama lett a kisgida, az meg ott a gidafia. Eltörött a melső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne, puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiucskája. és ködelőtte előtte, köd utána, belevész az éjszakába lábát két kezébe veszi lágyan, öregnéne, Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre, és mire tölgyről lehull a mak, a kicsi bak hazaballag. Mátrai falu széle, kapuban ül öregnéne. Nincs egyedül, miért is volna? Ha fú, ha fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek látogatni eleljönnek, télen-nyáron, évről évre, fejük hajtsák az ölébe. Falunépe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, és azóta így nevezik őzanyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája, virít Nagy köcsökben, kis csuporban, Szivárvány szíjén, száz csokorban. Egyiket Gál Péter hozta, Másikat meg Kovács Júccsa, Harmadikat Horváth Erzsi, Úttörő lesz valamennyi. virágnak dalapárja, Ének szótól zeng a háza, Oly vidám a gyereknóta nevet, Sír is őzanyóka. Mátra aján, falu élén, Lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos, derék, Mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, Kalács cipó apró népre. Egyszer te is légy vendége, itt a vége fuscell